Et spændende transfervindue lukkede jo umiddelbart før de landskampe, vi har set den seneste uge tid, i hvert fald for Danmarks vedkommende, og det har vi slet ikke fået færdiggjort, det der transfervindue. I hvert fald ikke her i Købmændenes Klub, som vi sådan for alvor åbner i dag, og det gør vi så selvfølgelig, ved at sige, med besøg af fodbolddirektøren for de danske mestre, Carsten V. Jensen. Tak, fordi du endnu en gang vil åbne vores halvsæson. Det gjorde du også i foråret. Jeg synes, du ser dejligt afslappet, hvis man kan sige det her, en uges tid efter transfervinduet er lukket. Æhm, var det en hektisk affære at få det lukket? Nej, egentlig ikke. Det lukker helt af sig selv. <laughs> der skal vi ikke gøre så meget, men, men det er klart, der blev lidt aktivitet op til, op til øh, de, sidste, øh, også de sidste timer. der var, var vi egentlig ikke øh, øh, forberedt på, at der skulle øh, ske, men så kom der lidt alligevel. Øh, og, og, ja. Jeg er også rart, når det er lukket, og vi begynder begyndt at, at koncentrere os om, det det, egentlig gælder om, at arbejde i hverdagen og, og, og udvikle os som, som klub. Næst Christian, kan du egentlig godt savne den del af det, altså der, hvor der går lidt øhm, strategi og lidt, øh, jeg tænker, der er sådan de der små forhandlinger, som jeg også hører, at du var glad for i uh, sin tid. Kan du godt savne det der engang mellem transforvinduerne? Det, det, var, det, der, det er jo et spændende, spændende job, de har, <laughs> fodbold er, er spændende. Jeg tror nu nok, både de fleste fodboldtrænere og sportsdirektører ville måske godt ønske, at det kunne foregå på en anden måde. Men det er jo, fordi man ikke selv bestemmer det hele. Altså, der er jo mange parter på et transfermarked. Der er nogle spillere, først og fremmest, og nogle klubber. Selvfølgelig er der. Og så er der nogle trænere, og så er der nogle forskellige synspunkter på tingene. Og så er der jo altså også nogle agenter. Uh, og så er der en, en økonomi, der et eller andet sted uh, både lokalt og internationalt uh, spiller ind. Så der er mange parametre, der gør, at uh, det desværre ikke altid er så nemt at planlægge. Man vil gerne have styr på tingene, og det er det, man forsøger. Men man skal jo være parat til at improvisere. Og hvor meget var, jeres, øh, var, var dit din del af det, hvor meget var planen egentlig den, du lagde fra start, som også øh, gik hjem, og hvor meget skulle du improvisere, som Hans Christian siger? Arh, det, altså, øh, det er svært at sætte procenter på, men altså, vi kom da, altså, be, hvis vi kigger ind i, hvad det var, vi ligesom skulle have løst fra start af, så, så kom vi i mål øh, nogenlunde efter planen. Kan du ikke skitsere, Hvad var egentlig dine løb, Jo, men det, det, det? det store billede var jo, at vi havde fem udløb øh, sidste år samme tid. Der vurderede vi jo på om vi skulle kasse ind i forhold til de spillere, som havde udløbet om års tid. Øh, der var ikke meget at kasse ind af, fordi der lå ikke de store bud. Øh, så i stedet for kunne vi se det som en investering i, at vi, det kan vi sige nu, vandt et mesterskab. At de spillere, der havde år tilbage, dem investerede vi i truppen, og så løb de ud, og så øh, forsvandt de så andre steder hen. Men, men til gengæld så blev der betalt tilbage i forhold til et, et mesterskab, mm -hmm. eller de var med til det. Øh, så, så det var en overvejelse til sidste år. skal siges, at at de spillere, som øh, kan man sige, var væsentlige også for os, de, der lå allerede tilbud til dem for et år siden øh, fra Brøndby, så det er jo ikke sådan, at, at vi ikke har ageret i tide for at få forlænget der eller muligheden for at skabe noget værdi den vej. Det lykkedes så ikke, og der var i hvert fald et par med af dem, sige, som, øh, som var, ligesom var hovedopgaven, og det er jo ikke så svært, tror jeg. For, Nå nej, men så du bare nogle positioner på. For, for Jung og, og for Jobbe var jo de to spillere, som havde haft klart størst impact på holdet sidste år, øh, og det er jo selvfølgelig en opgave, der skal løses. Ikke at man altid kan gøre det én ting, fordi øh, det siger sig selv, at, at markedet har jo besluttet sig for, at, at, øh, at jobbe er sat til en vis, øh, en vis værdi, og det er jo ikke en, vi går ud og smider efter en anden spiller. Så, øh, men vi vidste godt, der lå lidt, der skulle løses der. Øh, og i og med, at, at, at Jørg -Tur også øh, rejste videre, jamen, så var det altså primært henover at stoppe positionen, og så øh, og så det, at vi fik lidt mere at skyde med i front. Så, øh, og så kan man altid gå ned i detaljer, fordi man kan sige, den overordnede strategi for klubben er jo, at først og fremmest er kigge indenfra. Er der, er der spillere øh, i klubben, som kan gå ind og tage over på nogle af de spillere her, som, som, øh, som trods alt har leveret nogle spilleminutter til, til et mesterskabshold? Øh, og det er det første, vi gør. Det har vi jo aftalt. Det, det er jo en del af måden, vi gerne vil arbejde på. Det er at sørge for at, og, og, og, hvad kan man sige, at få flest muligt igennem, øh, øh, igennem øh, masterclass og er der spillere, som, som står i kø, som lige står bagved, øh, og, og så må vi jo ind og teste af. Mange kunne jo sige, at øh, det er bare et eksempel, at, at, at, at jamen, kan, I, kan, I, kan I gå ind i en ny sæson her, vi kigger i juli juli måned, kan, vi, kan I gå ind i en ny sæson med, med, med Mads øh, som, som, som første keeper, øh, i og med at han ikke har stået øh, alverden før. Øh, det, det kunne man jo så diskutere, øh, men, men ud fra strategien, så var det helt klart, at, at, at, og i øvrigt det, han havde vist igennem lang tid igennem i træning og så videre, at det skulle, det skulle testes af for alvor hen over sommeren. Mm. Så nogen vil argumentere, at vi skulle bare altså, tage den første keeper, der har spillet 500 kampe på et, på et højt niveau, og være sikker på, at I kan gå ind i en sæson, hvor det handler om at forsvare et mesterskab, og spille i Europa osv., så, så, så er I sikker på den. Ja, men så er vi lukket ledet. For mm. Så det er bare et eksempel på, hvordan, hvad er det, der gør, at man hen over en sommer øh, i princippet bygger broen samtidig med, at man kører på den. Altså, mm. Men vil det er, sige, at i princippet så har han jo så, mens transfervinduet har været åben, været på prøve, forstå mig ret. Hvis, hvis det havde set helt skidt ud, så, så var jeg at med måske også skulle en keeper. Man at man har jo mulighed for at agere, mm. øh, men, men det er jo ikke sådan, hvis vi hiver en ind på forhånd, som er udsæt til at være nummer et, øh, klart nummer et måske, jamen, så havde vi jo lukket vejen for værdiudvikling i klubben og for at kapitalisere på det gode arbejde, der blev lavet i masterclass. Så det er jo, det er jo bare en, en afvejning, man gør sig, og, og, så er det bare, og, og, så, og så handler vi selvfølgelig derefter. En af de ting, jeg har tænkt over, når jeg kiggede på, på øh, jeres transfervindue, mm. øh, det er jo, at I, I var jo kommet i en situation, du nævner det selv, at I havde en, en ret stor øh, portion spillere der havde på næsten på samme tid. Ja. Og det kan man jo ikke klanter dig for, fordi de kontakter er skrevet før din tid. Men det minder mig lidt om øh, den situation, man var i, i FC København øh, i, i 11, hvor man også valgte at beholde en, en hel masse spillere, havde alt for mange spillere, efter min øh, mening, der havde kontraktuløb på samme tid og får ligesom nogle vanskeligheder, også spillemæssigt. Altså, det er også svært for træneren, at du har øh, så stort et gennemtræk lige pludselig. Det er jo ikke, øh, det er jo derfor, det er jo ikke dig, vi kan klanter for det, men hvad er din vurdering af at, at have en spillertrup? Skal man ikke i en optimal verden forsøge at sikre sig, at øh, man ikke har for mange spillere, der har kontraktudløb på samme tid? Jo. Æ, indlysende, Æ, men og det er også her, der, der bliver taget alvorlige fejl rundt omkring, når man vurderer på fem udløb fordi kig nu på, hvad der blev leveret af spilleminutter for de fem spillere, som man så taler om, Æ, og så kan vi sige ja, svæbe mere eller mindre fuld tid Jung mere eller mindre fuld tid, Æ, og så jobbe så det er tre Æ, andre de andre, der var at tale om, det, det, var, det var i mindre grad ø, minutter som var afgørende, plus at man skal også kigge på hvad har du i din portefølje hvad er der på vej ind her? Så, øh, så som jeg startede med at sige, at, at, at, at så var vores vurdering, det var, at der var to væsentlige opgaver her, der skulle løses. Og det var altså øh, øh, over stopperpositionerne, primært i, i venstres side. Og så at vi fik noget at skyde med, lidt mere at skyde med, øh, på den oppensiv midtbane eller, eller i frontlinjen. Så, så det var ligesom den store opgave. Øh, så det der med øh, at sige, at der er fem, fem udløb, øh, er det ikke for mange? Det er det faktisk ikke. Øh, når man kigger på, Reelt de minutter, der skal skiftes ud på holdet, så, så, er det ikke, så var det egentlig ikke så slemt. Øh, og, og hvis man ser på, på en trup, som øh, i gennemsnitsbetragtning, 24 øh, spillere, øh, jamen, så hen over en treårig periode, jamen, så og du skal skiftet, mere eller mindre, eller forlænget, øh, så, så er det jo 8 per år, 4 per vindue. Det, er sådan, mm. det kan da godt være, at det lyder i overkanten, men... Øh, så, men, men det, det peger i hvert fald på, at, at det, at der var 2-3 stykker med fuld spilletid som skulle skiftes, det, det er ikke det er jo ikke nogen revolutionærende øh, ting. Altså, men nogle af dem var jo nøglespillere, som du også sagde, ja, Junge og men, men det er jo det, så synes jeg, man skal jo kigge på og sige, at for et år siden, der vurderede vi jo så at sige, men de, vi vurderer deres indsats for forholdet til at være noget højere end de kroner, der ligger i markedet, så okay. Så spiller vi igennem, og så ligger der en opgave foran os selvfølgelig. Altså på det tidspunkt tror jeg ikke, der var så mange, der tænkte over det. Men det, det kastede jo sammen med de øvrige spillere øvrigt. Selvfølgelig et mesterskab af sig, øh, den, den, øh, den investering. Og, og, og, og gjorde selvfølgelig opgaven, så, øh, så var der i den her sommer forud for vinduet. Men igen, jeg øh, vil tilbage til at sige, at, at ja, kig nu på spilleminutter, som som bliver leveret, og, øh, og så også, hvad der var i portafølgene, fordi der var også en, en, for eksempel en, en Slimane på den offensive midtbane, som spillede 40 procent af spilletiden sidste år. Det er jo slet ikke nok, hvis du skal udvikle øh, den værdi, der egentlig ligger i, og øh, for hans vedkommende i forhold til, øh, hvad han kan gøre for holdet. Øh, men Job spillede jo på den offensive midtbane, mm. øh, de mister sæsonen, så, så, og, og, og så, det, så, så skal man jo kigge på, og det er vi tvunget til, at sige, men så er det jo nu, at, at Slimane skal ind og gøre sit øh, igen, apropos øh, snakken før om, om, om særmandser. Særmands. Særmands. Ja. Så, så, så det er, øh, jeg, jeg synes, det har været helt normalt, øh, egentlig, mm -hmm. øh, vindue, øh, men jeg anerkender selvfølgelig, at mh, der skal ikke være for mange ude, udløb i gang. men jeg anser ikke det her for at være sådan helt... Øh, øh, er langt her. ud, nej, det, det synes jeg ikke. Hvis du skal sætte nogle ord på de spillere, der er kommet ind, der er jo mange, der ikke vil kende dem på forhånd, så kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på dem? Øh, jo, det kan jeg godt. Altså, <laughs> i hvert fald på dem, der er kommet til sidst, som vi ikke rigtig har nået at stifte bekendtskab med. Jo, men jo, det jeg kan jo, vi skal tage øh, fra den ende af. Mm -hmm. øh, så, øh, så det første, vi gjorde, det var egentlig i vinter. Og, og, og skrive med, med Cabis fra, fra i sommer her, ikke? som er hentet i Hobro, øh, amerikansk land, spiller i øvrigt. Han har haft sin debut, øh, selvfølgelig en tilvægningsperiode for at komme fra Hobro øh, til, til Brøndby og en anden, øh, anden klubfar. Ja, men ja, det er men man kan vel <laughs> sige, at der, der, der er en, en noget yd træningsmængde af andre ting at forholde sig til. Men han har gjort det rigtig, rigtig fint, og de minutter, han har fået indtil nu, har, synes jeg, har været meget lovende. Er det egentlig den optimale måde at signe en spiller på? Øh, det, det er vel for en sportsdirektør, så altså, jeg, synes jeg punkt, sige, det det er, der med, at du får ham ind et halvt år før, han egentlig skal... Nej, han skal... kommer jo ikke ind, altså vi signet ham et halvt år før, det der være udløb, men, men, men igen, så er det jo fint, at... at men at du så, ved, hvad du har en. Vi du, ved, hvad der er på øh, vej ja. ind, og, og det samme, kan man jo sige, øh, i, i, i, i hele den der, der havde vi Egedius, i mundmandskonstellation, og det var også derfor, at Gedius og, og, og Mads Hermansen tilbage til målmandskonstellationen, jamen det gjorde jo så, at Thomas Mikkelsen var, var den rigtige sign til mm. at starte med, fordi så, så havde vi morfar der, der kunne gå ind og tage over, hvis det var, at, at det ikke helt holdt vand i start. Øhm, ikke at, at Thomas, han, han, han går selvfølgelig 100% efter at, at stå de kampe, og det, man skal ikke til fejl af, hvor dygtig han er, mm. men, men, men det var selvfølgelig det arbejde, vi kiggede i, hvordan skulle konstellationen være, plus at vi selvfølgelig kunne se, hvordan var udviklingen hen over sommeren skulle der gøres mere. Så Og det var ligesom på keeperpositionen. Bare keeper lige en fodnote til ja. Kavis. Er, ja. er du overrasket, hvor godt han egentlig er kommet øh, fra land Ja, men jeg tror, vi kommer tilbage til ham. Ja, okay. Nu tog vi lige månedmandskonstellationen. Ja. Hvad var overvejelserne? Ja. Så skal vi bygge det op lidt nede. Jamen, jeg jeg tror du var gået videre fra Kavis. Det skovede Bare tilbage. for at sige, at det, det, det skete tidligt. Øh, men allerede der, der jeg skal komme ind på Egediu, som også var tidligt, som var jo, i forhold til at bygge den nye øh, øh, keeper øh, øh, trup der, øh, som gjorde sig, det blev Thomas i første omgang. Øh, og det ser ud til at fungere rigtig godt øh, for keepergruppen der. Det, udviklingen har været rigtig god, og, øh, så, så det, det er rigtig fint. Så havde vi problematikken henover stopper. Øh, Stoppergruppen øh, der. Øh, og, og der er jo mange siger, at man skulle ikke have været hurtigere ude. Jo, men vi var hurtigt ude, og vi var ude at, at have mange hvad kan man sige, sonderinger. Og, men vi fandt jo ikke helt præcis den, øh, øh, den profil, som en træner gerne vil have. En venstre i venstresiden, der, der, der er, hvad kan man sige, har øh, noget af det samme som Jung havde i opbygning af spil. Osv. Mm. Det var man altid god efter. Og, og så er der den der, siger, hvornår, øh, hvornår når vi til det vi øh, egentlig synes skal være løsningen. Så der er man jo frem og tilbage nogle gange, og så det endte jo så med, at, at, øh, at det var lige en baghave med, med Tjæmpe i, i Lyngby øh, til at starte med. Og, øh, øh, og det er vi selvfølgelig øh, super glade for nu, for vi kan se, at, at stort set for dagens, så er han jo bare taget det skridt. Mm. Ja. Er det godt set, æh, Næs Christian? Michel, jeg skal lige give jer en pause til. Jer? Og, øh jeg synes også, han overraskende øh, har løftet sig øh, fra dag et øh, på en position, hvor man har meget normalt meget brug for en, en indspilningstid. relationer, øh, Flytter forsvaret højt ned. Hvornår mm. gør man værd? Hvornår skubber man op? Hvordan er det med ham ved siden af? Uh, jeg synes, han har øh, gjort det fra dag et, og det. Øh, Ja. Det tror jeg uh, har så man gjort det er lettere for kasten ved. Ja, men man kan jo så godt sige, <laughs> ja, sig sige, at man uh, skulle ikke bare have gjort det fra start. Jo, men, ja, men igen, så, så var der jo mange sonderinger, og, øh, og, og et arbejde skulle gøres, og et fodarbejde skulle gøres, og så, vi har været besøgt øh, flere muligheder selvfølgelig. Øhm, og ja, øh, og set i bagspejlet, så kunne man godt have sagt, jamen det skulle vi jo bare have gjort for, for dag et. Øh, ikke, at, at, ikke at vi ikke var i... Ikke at vi ikke var i, i, i gang med dialog allerede tidligt, men, men, men den kunne jo godt have været løst noget før måske. Øhm. Og så kan man sige, at der hele det her med stoppergruppen Maxø, som jo var en problematik for sig selv mm. øh, igennem det her vindue her, og måske stadig er det lidt i med, at der er et par vinduer, der stadig er åbent nu. Ja, man skal, her. man skal lige sige, at vi er til tirsdag, og at ja. Rusland er stadig åbent. De ja, lukker men... i aften, det glæder du dig til, tror jeg, måske, ja, men altså igen, og Jeg er til, tilbage til at sige, at, at det er nogle problematikker, som er der, som man må arbejde med, ja. og, øh, og selvfølgelig har selvfølgelig haft øh, stor indflydelse og stor impact i, i Brøndby i den tiden, at var der har der. Og selvfølgelig skal han videre på et tidspunkt. Men igen, den der balance imellem at, at, at sikre aftageren, eller at sikre gruppen, som den skal se ud med eller uden magtsøg. Og når vi men, så ved men, men hvad var årsagen til, at han ikke spillede så mange kampe? Det var det ikke, fordi træneren ikke ville have ham med? Nej, men det var jo fordi, altså på det tidspunkt omkring, hvor, hvor, hvor, hvor vi også meddeler, at Annen en er jamen, mm. der, der er jo bare øh, ja, der er nogle ting, der gør i den sammenhæng, at, at vi ikke kunne se, og Maxø gjorde det heller ikke selv, at, at, vi, eller man kan sige, at vi var enige om, at det var ikke værd at tage den risiko. Det var primært for Maxøs side... For altså os, risikoen, at, se, at han spillede hos jer? Ja, og ja. blev skadet, ja. Ja, ja. for eksempel, og så ikke uh, indtræde i en, i en, ja. i en ny uh, aftale uh, worst case. Uh, eller for os, at Maxø ikke går ind i kampene med, med fuld energi og fuld fokus, fordi han har andre ting liggende. Så det er sådan en... En, det er lidt forskelligt, mm. øh, fordi man så jo der arme i København, at, at, at det kunne han godt øh, magte, øh, eller situationen var til det. Men der var også nogen, der kunne se det fra en anden side, og i vores tilfælde med Magtsø, der, der mente vi ikke, at det, var, at, det var, øh, at det var det rigtige at gøre. Så, så Magtsø sad over på par kampe. Men det er jo ret sjældent, at vi så ikke ser det ender i et salg, fordi en gang man ja, bliver de folk ja, jo taget ud, men så plejer de ja, så men også jeg at være også, videre. Ja, men jeg må også sige, at, at, at, at så har vi set det med. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, øh, fordi... Øh, ja, øh, i vores optik, så var der en hand øh, okay. og, øh, og, og den var don Men øh, det endte altså bare ikke med det. Så, øh, så Maxø øh, fik selvfølgelig, øh, da, da vi så nåede til den konklusion, at det ikke blev til noget alligevel, så var han lynhurtigt tilbage i sit gamle fokus. Og, og var ikke til at holde tilbage for at, at, at komme ud på banen. Nej, det har rollen. set ret imponerende ud, for man ja. kunne så ikke se det på ham, da han kom Ej. tilbage for jer. Ja. Men, men hvad, hvad er det, du aldrig har oplevet lignende, for du har overlevet oplevet utrolig er mange handler. Det er jo, er jo bare det, at, at når man indgår i sådan en, en, en, en dialog der, og der er øh, øh, summer øh, på bordet, som, som, som der nu er, mm. Så, så er det jo fordi, at man har forberedt sig godt, og så er det jo for, fordi, at man har en forventning om at lande tingene. Øh, og når man så, øh, i øvrigt for begge parter, øh, er så tæt på, som man overhovedet kan være, med de dokumenter, der øh, så skal på tværs og frem og tilbage, øh, jamen, øh, så var vi bare der, hvor, hvor en handel var der, øh, i vores optik. Øh, men det viste sig, at det var den ikke. Og det vil sige, at det jeg ikke oplevet før, at, at, at, at på målstregen nærmest, så, så blev det så ikke noget, og det sker alligevel. Nåede uh... han at være rejst til Rusland, eller sad han stadig hos jer? Jeg i, har ikke i talt noget noget land. Nå, og, nej, hvis vi nu det, siger, at det var Rusland, noget <laughs> han at rejse nej, derhen, hvor øh, det var. Det, det kan Fordi det der tænker meget, jeg også, der nej, er nogle corona-issues over dem. Nej, men det var der også noget med. Men der var jo stadig god tid tilbage okay, af ja, vinduet. Ja. Jo. Så, så lad os ikke gå så okay. langt ind i det. Altså, der var selvfølgelig nogle praktiske ting i forhold til netop øh, sådan noget med og sådan noget. Men det er jo ikke det, den falder på. Nej, det er det ikke. Har du oplevet noget lignende, Niels Christian? Du har også siddet i mange her forhandlingssituationer. Så al alting kan jo ske, indtil, at, uh, om jeg så måske, indtil blækket er tørt. Uh, jeg kan høre, at Karsten er ikke meget for at uh, løfte sløret for, hvad der var, der gik galt med hvem. Men uh, så kan jeg jo sige, at det kunne også være, nu siger jeg. der kan også godt være nogle agenter en gang imellem, som uh, i virkeligheden i stedet, de vil gerne hjælpe den handel på vej, og de vil gerne gøre mere for deres spillere. Og nogle gange vil de også gøre rigtig meget for sig selv. Og der kan nogle gange komme noget grådighed ind i billedet, som gør, at lige pludselig så er der nogle ting, der egentlig er aftalt klubberne imellem. Der er aftalt med spilleren, som på en eller anden måde går op i hat og brille. Øhm, I, I det i der her tilfælde, tilfælde så var det, ikke, det var ikke noget med agent, der gør det. Så det er jer ja, imellem klubberne? Det er så bare sige, en klub, der, der ikke er. kunne blive enige med sig selv. Jeg kan ikke tage den videre end der, så altså okay. bare at sige, at at, at ja, så har man set det med. Men har, du, har der været mindre aktivitet omkring uh, Maxø, end du egentlig havde forventet? Fordi jeg havde så troet, da den falder på gulvet, så er det et spørgsmål om kampe, før han er væk igen. Jamen, jeg, altså, jeg vil jo bare sige, at Maxø har været en afgørende figur for Brøndby. Uh, og, og det indlysende er, at han er en, en dygtig spiller. Uh, så uh, ja, nu, jeg sidder i Brøndby og er meget tilfreds med, at det ser ud som om, at Maxø skal spille videre. Mm. I Brøndby, så øh, øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at øh, jeg, ikke, eller, jeg under ham selvfølgelig på et tidspunkt at få den aftale, øh, som han har arbejdet så hårdt for. Øh, det, det skal han have. Men, men lige nu her på den korte bane, så er jeg da glad for, at han... Øh, at han øh, tager en tørn mere. Og nu ser du godt nok på den korte bane, men som jeg sagde før, så sidder vi her tirsdag. Rusland lukker i aften. Øh, Tjekkiet eller, ja, Tjekkiet er måske ikke så aktuelt, men Tyrkiet og Tjekkiet øh, lukker i øh, morgen. Er du sikker på, at der ikke ligger noget på telefonen? Nej, det er det man aldrig. <laughs> øh, så <laughs> det kan være, at det, det ser en ud hver men, men, men igen. Øh, ja. Så, så Maxø var selvfølgelig, et, et, nu tilbage til det, mm. vi talte om, Marksø var et stort øh, et tema selvfølgelig hen over sommeren, øh, også i forhold til konstellationen, så det giver også, at, at der er nogle ting, der trak, trak ud, og hvad er det så, der skal ind ved siden af og så videre er det, er det proven, eller, mm. er, spillere, eller er det spiller der er på vej? Fordi man skal hele tiden tænke på, at, at, at vi er også i en situation, og det tror jeg, at der er mange klubber, der er, hvor man, skal, når man bygger et, en trupper et hold, så skal der være potentiale, fordi værdi skabes jo øh, tidligt, øh, noget tidligere end performance. Øh, der er sådan en par kur, man arbejder efter, og jeg tror, at, og, og, og, og, at i forhold til at skabe værdi, jamen, så piker den relativt tidligt i 20'erne mens det her med at skabe peak på performance, det er sådan, det er sådan det er sent i 20'erne. Mm. Så, så der er hele tiden nogle, nogle overvejelser om, hvordan man bygger truppen, og hvordan man sørger for, at der er et potentiale. Øh, og, og det er i det lys, at man skal se, at, at, at strøm og, og Heckheim er hentet ind. Øh, øh, og igen, så er det jo ikke helt sikkert, at det havde set ud på samme måde, hvis Magtsø var råd var tidligt. Øh, så, så der er jo hele tiden noget at, at, mm. at have et øje på, og sige, at der skal både være noget på vej, vi skal kunne skabe noget værdi, som der kan realiseres på et tidspunkt. Og så skal vi selvfølgelig også have den nødvendige erfaring og, og, og performance i holdet, som, som er nødvendigt. Så det er, der, der er mange ting i spil. Det er jo en af de problematikker, som jeg tror, at den almindelige fodboldtilskuer, og nogle gange også de mere kritiske journalister, ikke helt tænker over. At der er kommet den mekanisme ind øh, i den, det, fodbold, det professionelle fodbold, vi taler om nu i Danmark, er, hvor man tidligere kunne holde spillerne i en længere periode. Man kunne finde nogle talenter, man kunne købe nogle spillere, også med at plue, så kunne man holde dem i en relativt lang periode, måske 3-4 år, bygge et hold op over det. Så er situationen jo den nu, at omsætningshastigheden på spillere er gået voldsomt i vejret. Og lige så snart et talent viser, øh, bare en lille smule, vi mm. har set nogle eksempler, øh, pist, bum, så er de væk. Og det er da meget fint at få penge i kassen, men problemet er, det bliver sværere og svære for sportsdirektører og trænere at bygge et hold, det Carsten siger, at når du skal have performance ind, og du skal lave resultater, så kræver det tid, og den tid får du ikke altid for ærene, fordi interessen for spillerne og for agenterne og for omverdenen er, at danske klubber så bliver nødt til at, at, at sælge tidligere, end man egentlig ville. Og derfor er det en udfordring at skabe den, kontinuitet, og det er jo den, det er også det, I har oplevet i mm. det her transfervindue, som jeg ser det. Ja. Så, Hvis jeg lige må Det er bare fordi, der er en, der har skrevet et spørgsmål i ja. forlængelse med, med ja, det, du siger, som jeg tænker, vi lige bare skal spille ind. Ja. Danny R.H. Pedersen skriver, hvad er strategien i fremtiden med henblik på salg? Kan vi forvente 4-5 afgange hvert år på grund af transfald og udløb, eller vil man prøve at minimere afgangen, jeg spørger, fordi kontinuitet kontinuitet af alfa og omega i uh, fodbold, at skulle bygge op forbundet det er, med over lovrige Det er helt rigtigt, at det er det. Det er afgørende. Øh, men som jeg var inde på tidligere, så, så, så er det naturligt flow, det er, at man, at man har gennemsnitligt tre år i kontrakter. Så det kan både være et, to, tre, fire eller fem år mm. selvfølgelig, men, men hvis man kigger på det gennemsnitlige flow, og så vil der jo hele tiden være, hvis du igen tænker, at der er 24 spillere i en trup, jamen så vil der være 8 spillere under udløb. Mm. Og det kan så være, typisk er det jo så to vinter og seks sommer, eller flest om sommeren. Så, så betragtet så, så er det ikke så slemt med en 4-5 spiller. Altså, det er det ikke i en udskiftning af en trup, som typisk er på 24 mm. eller flere. Så, så, så det er sådan set ikke så galt. Det er mere, hvis det er spiller direkte ud af startelveren, så kan det godt begynde at nærme sig. Men alligevel, så er vi jo også som klubber nødt til at tillærme os at, at, at hele fodboldens system. Og der er det rigtigt, der er en større omsætning, særligt på, på ung talent. Mm. Og, og så man ser lige Jobbe komme ind i hans første sæson, lige at vise, hvad han kunne, og så anden sæson, der brænder han igennem, og så står køberen der. Og det ser vi også af muligt mulige andre steder. Der, der skal vi jo også, hvad kan man sige, øh, øh, ja, adoptere øh, den udvikling, der er i, i, i spillet og i markedet i øvrigt, som jo er så vigtigt for, for, for danske klubber i øvrigt. Så er, der, er I nødt til at tilpasse jer. Ja, det er ikke så meget, hvad jeg jeres strategi. Er. I bliver nød, simpelthen nødt til at spille spillet på en ja, gang. Men det. Jamen, det, det, det, det er man tvunget ja. til, fordi der, der skabes rigtig stor værdi øh, nu øh, den vej igennem, og, og det er en væsentlig spiller. Øh, i, i økonomien i dansk fodbold, det er det. Og nu må du godt komme til videre til ja, men det. her... det var lige for at ja, stopper siden færdig. Så masser af overvejelser, øh, øh, som Nils Christian også er inde på, øh, af forskellige, hvad kan man sige, karakterer, som så gør, at vi nu er nået ud med det, vi er, øh, og hvor vi egentlig føler os godt klædt på, både i forhold til at have spillere, som kan performe, øh, og spillere, som kan være øh, undervejs, øh, og som skal presse øh, øh, de mere etablerede. Midtbaneladet, vi startede med Cabis, øh, og, øh, og, og med, med Cabis, og så endte det jo med Cabis, og så endte med med Greve. Greve på den her lidt øh, offensive øh, position i vores 3 midtbane. Mm -hmm. øh, ikke at det er direkte afløser for Joppe, men lidt øh, offensive kvaliteter, dynamisk spiller, øh, fremadrettet dribler, øh, kan score selv og, og lægge op, og på det tidspunkt, hvor han kom til, rated som ligands bedste spiller. Men igen, der kan man så sige, jamen, hvad er han handlede til? Er det en performance spiller, eller er det en, en, en spiller, der skal skabe værdi øh, igennem sin jamen, udvikling? Jamen, hvad siger du? Er det det ene eller andet. Han er jo 26, og, og nærmer sig sit peak. Som, øh, så, så, så, så det er en spiller, der klart er, er hentet ind til at skulle performe for Brøndby. Mm. Øh, om det så kan blive til alligevel om to eller tre år, at et, et, et, et, et, et, et, et salg med, med noget fortjeneste, det er det må tiden vise. Men, men som udgangspunkt, så er, så er det jo en spiller, der er hentet til at, at, at performe, og er hentet på sit højeste øh, øh, i Superligaen. Så, så, så, hvor man så kan sige, at øh, med, med, med Kappes inden som det leder unge indslag, øh, som også skal gå ind og spille en, en, en, en otte eller en sekser, øh, jamen så føler vi at konstellationen med med med... med, frante, med, med, med med Anis øh, og andre. Jeg synes også, vi husker at sige, at, at, at rent faktisk sommerens måske største signing øh, bliver der ikke lagt mærke til. Altså, vi har lavet en lang aftale med Josip Radusevic, som er, er et, et, et stærkt, stærkt anker i Brøndby. Vi lang tid, og nu er vi sikret ham lang tid frem. Det synes jeg jo er, er værd at bemærke, fordi det er jo noget, der virkelig mm -hmm. kan, kan, kan skabe noget. Når du på bagsmækken, at man får landet sådan en. Så han er transferens MVP, hvis man kan Ej, sige det, det jeg for dig? Altså, for mit synspunkt, ja. Mm. Øh, okay. Fordi at, at det er jo noget med, at, at det skulle ikke altid det er på den anden side af hækken af, af græsset af, af Altså Der skabes værdi i dagligdagen. Øh, og, og Josef har igennem lang, lang tid vist, øh, hvordan der skal arbejdes for at opnå øh, sit bedste jeg. Det kan de andre bare kigge på. Kigge over på Josip, hvordan han arbejder til hverdag. Det er så vigtigt at have de der øh, typer i en gruppe, øh, som kan sætte en standard, og, øh, og det gør han hver eneste dag. Hvad øh. tænker du om det, Christian? Giver det mening i forhold til, ja, det hvordan det du også mening. har... Øh, det giver det så deltid mening, du når du øh, samtidig skal have unge spillere. Øh, både spillere, du henter, øh, talenterne, øh, der skal øh, forhåbentlig vokse til, og egne talenter, der kommer op, der er det jo vigtigt, vi taler, vi bruger tit ordet kulturbær, ikke? Og når du har været et stykke tid i en klub og vist dit værd, øh, og du går forrest til træning, og du har en, en vigtig øh, rolle i omklæderingsrummet, øh, den type spillere skal du have på et hold, hvor du skal performe, så det kan jeg godt forstå. Øh, specielt med de mange unge mennesker, som er kommet ind i, i, i truppen, så synes jeg, det er meget fornuftigt. Øh, det, det, der, der handler det om at skabe det anker. Uh, ikke for at uh, sælge ham og tjene penge, men fordi han skal bruges til at uh, dygtiggøre holdet som helhed. Og så er faktisk en, en, en, en signing mere, som jeg ikke der er lagt så meget mærke til, det er jo, det, det ved jeg godt, at folk har, men, men, men, men, men Blas Riveters er jo tilbage i fuld træning. Åh, ham og jeg glæder mig til at se. Ja, Eller til at se. Jeg glæder mig til at se, ham. til at Det er fantastisk nu for os alle sammen, men særligt for Blas selv selv, fordi han er bare en superspiller. Altså, kom ind for før, i sidste uge her og havde sin første fuld træningsdag, ikke? Og, og, og, og viser bare fra dag et, altså det er altså ikke normalt for en spiller, der været ude i så lang tid med en skade, at han er bare på niveauet og måske endda i altså, en bedre udgave, end det vi så sidste efterår i, i, i et glemt. Mm -hmm. Så der har vi jo en signing mere, som vi i princippet ikke rigtig har haft... Øh, Jamen, du har talt om, om i øh, også sidste år, taler ja, om... Ja, men det bliver jeg nødt til, altså, nød til, fordi... Nu, at, at, nu skal vi snart se ham, altså. Ja, det ja. håber jeg. Vi er der at se... Det var der da i de få ja, minutter, vi er noget at se ja, ham. Ja, og det er jo, det er jo der, vi er Det, jeg siger, det er jo... Som, som gruppe, som trup, der skal vi udvikle øh, resultater, øh, selvfølgelig, men og værdi. Og, øh, og det er jo det, man også kigger på, når man så, sætter tingene sammen. Og så er det selvfølgelig ærgerligt i, øh, i den sammenhæng. i for års tid siden, da Lars kom ind, og vi kunne se, at der var en spiller, der kunne hjælpe os. Men, men desværre blev han skadet øh, stort set med det samme. Mm. Og, øh, og så er det jo bare rart at have ham tilbage i folden, fordi det betyder også, at vi kan løfte os. På, øh, øh, på den front. Så det er sådan, øh, igen, det er så i, i sådan en 3-5-2 øh, tankegang her, så er han jo også en, me, en del af midtbanelædet. Så hvis man så siger, hvad er der tilført af spillere til midtbanelædet, at der er absolut tilfredshed med, øh, øh, som det ser ud. Og øh, nu nævnte du jo selv, øh, eller sendt meget ros afsted til Radosevic, jeg ja. har et spørgsmål, hvor han ja. også indgår for Johnny B. Rinaldi, som siger, CV, tak for dit store arbejde i øh, Brøndby. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der var nogen transvers, der ikke gik, som det skulle. Jeg synes måske, der mangler nogle ledertyper ala Maxø, hvis han skulle blive solgt. Radosevic øh, øh, er et godt øh, bud på en kommende anførsgrøn. Ja, det synes jeg, han har ret i. Og hvad med resten af spørgsmålet? Jamen ja, der mangler, eller mangler nej. Der er, vi har, vi har ledere nok i gruppen. Altså man skal ikke til fejl. Øh, øh, i, øh, altså En frantro for eksempel, ikke? han er jo en ung knæk stadigvæk, men han spiller jo som ind på, der, der er ved at... Hvad kan man sige? På 40, til sige, ja, jeg men jeg det er måske mindre, lidt bare. Men, men, men det er bare en, en... Og han har været en del af gruppen i lang tid, og har spillet stort set alle minutter i, i, i sidste par sæsoner. Så der har du også en, du kan kigge på, hvis du er ung. Øh, så der er øh, i den grad øh, øh, hvad kan man sige, lederpotentiale i gruppen, øh, også etableret øh, lederpotentiale, øh, og, og Dosevitt, som, øh, som han er inde, inde på her, er, er, er absolut fremragende i den sammenhæng, og Maxø siger sig selv. Hvis Maxø var rødt ud, havde du så ja, været nødt til at gå ud og finde lederskibelser i det var det, vi talte om før, da vi talte om sammensætningen. Mm, i, om det var så også nede i, i den bærste linje. Noget ja, men, handler jo også det, om at have leder i holdet, ikke? Jo, jo, men, men der, også i den bæreste linje. Ja. Så, så konstellationen, der stopper, kunne godt have sætte anderledes ud. Igen, så er det jo det der med, hvor tidligt skal man være ude på det, og så kunne man ikke bare tro, at Maxø ville være gået og så hentet alligevel. Men det er jo igen en balance, øh, som, som både handler om, hvordan truppen skal bygges op, men også øh, i forhold til økonomi, så, som jo øh, øh, også spiller en væsentlig rolle. For man kan sige, at den økonomi, som det vil indbringe med sal og magtsøg, der kunne reinvestere sådan en hel del af, af det i en, i en, i en ny stopper eventuelt. Sætter du nok rutine i det her, øh, i den her brøndby -trup, fordi unge og Svæbe er jo øh, folk, der er rødt ud med rutine, kan man sige, og også med nogle lederegenskaber, især for jungs vedkommende, måske. Jamen, nu har man jo set, at øh, sæsonstarten har jo været en lille smule vaklende. Øh, jeg tror, at øh, alle i Brøndby trak et lettelsesuk over den, øh, sejren på hjemmebane over Midtjylland. Øh, også fordi, der kommer man ligesom, for det første at det er det jo en vigtig sejr, øh, og også for selvforståelsen, men jeg tror også, det er en vigtig sejr for holdet, at man går til landskampause med sådan en sejr og kan gå ud på træningsbanen og arbejde, ligesom nogle øh, måske alle, øh, ikke så øh, prangende resultater øh, bag sig, øhm, og så kommer nu øh, opgaven med, med både at spille Superliga og spille Europa, fordi Brøndby kan jo ikke tillade sig bare at koncentrere sig om at prøve at gøre det så godt som muligt i Europa. Man skal også øh, tjene til det daglige brød, øh, og der har man behov for at, at samle mange point sammen i den tid, der kommer. Og der kan man måske godt som udgangspunkt sige, okay, det her var godt, fordi det er et vigtigt skridt på vejen, men man kan også godt se, øh, hvis man får nogle skader og karantæner og andre ting imod sig på, nøgle, på de nøglespillere, der, der trækker holdet, så kan man måske godt være bekymret for et slidsomt efterår. Jeg ved ikke, hvordan du ser på. Jo, jo, men, men det er det hele, det hele går ud på, <laughs> at man vinder og kvalificerer sådan et ting ja. og, og prøver at magte det. Så, øh, så det er en ny opgave for os, og nu har Brøndby jo ikke været et gruppespil i mange år, så vi skal tage at øve os på det. Øh, men vi kan jo ikke øh, se på det som en negativ ting, vi kan se det på en, som en positiv ting, som skal være med til at udvikle os som klub. Øh, og, og det glæder vi os enormt meget til. Øh, og vi er også klædt på, øh, hvad, kan man sige, øh, hvad kan man sige, med antallet af spillere i forhold til, at der kan skiftes øh, fra, fra torsdag til søndag, eller hvad det nu bliver. Øh, så, så det vil jeg mene, at vi, men, men igen, det er, det, er, det, er, det er nyt for os, men jeg synes, vi har lavet en meget god øvelse i at, at, at, at spille sådan rent, hvad kan man sige, en, en, en kamp, som kostede kræfter mod, mod Salzburg, trods alt. Altså ved godt, vi lidt tidligt var ude af, af, af det samlede resultat måske, eller i hvert fald ikke. gjorde det nemt for os selv, men, men, men kampen, den, den blev der spillet til ende med, med, med fuld tryk, og, og henover igennem anden halvlej, jamen, der, der lå der muligheder. Og så står vi Midtjylland. Øh, så, det er jo det, jeg mener. Så det er en god øvelse. Ja, det var... Så, så jamen, jeg skal også tilbage til at sige, at, at, at, at, at ja, det er jo rigtigt, det her med, at, at, at resultaterne betyder så meget. Mm. Men vi bliver også nødt til at kigge ved siden af og sige, at vi, vi, vi tabt to kampe. Uh, vi tabte København i parken, som uh, ser ud som om, at, at, at der er man ved at ramme uh, en, et, et niveau. Uh, at, at, det sker der nogle gange, at man kommer til at tabe til FCK. Gud det, men det, sker. det sker jo altså indimellem. Og, og, og det, var der, det var der sådan, at den kamp var åben langt hen i anden allej. Altså, det var den jo. Så man skal også kigge på, hvad er det for noget. Så jeg vil sige, det er jo, det er jo, det er jo nederlaget hjemme mod Nordsjælland, som aldrig skulle have været et nederlag. Og en kamp hjemme mod Viborg, som aldrig skulle have været en uregjord. Det er jo sådan nogle ting, der gør, at det bliver lidt hældende, og, og, og der begynder at blive et fokus på det. Så derfor, ja... Øh, selvom vi kigger bagved og siger, at præstationerne har noget hen ad vejen egentlig været tæt på K, OK, faktisk bedre end sidste år, hvis vi kigger sådan på de underliggende ting. Og det er jo noget i andet, det skal man jo... <laughs> men, men, men, men selvfølgelig er det vigtigt at få sat øh, point på grøntoen og, og en så det bare. nu kommer det til at lyde som en af de kolleger, vi altid driller med, at vi ja, ja. altid har alternative tabeller. Uh. Uh, det korte og det lange er, uh. havde I tabt til Midtjylland uh. Uh. og havde stået med fire point ja, ja. efter syv kampe. Ja. Er så er der, så er der øh, 15 kampe til slutspillet ja. øh, stopper, og alle ved, at man skal have 3, 34 point. Mm. Det vil sige, så skulle I have gennemsnit på to point per kamp mm. fremadrettet, plus øh, den der lange næse, og I skal spille i Europa samtidig. Derfor synes jeg, moralsk, indstillingsmæssigt, øh, boost. som boost til hele truppen ja, ja. og til klubben, var det en mere end normal vigtig kamp i vandet der. Ja. Det er derfor, jeg ser på det. Ja, ja, ja, ja. ja. Og, og det er jo det der med, at de bygger sig op. Altså, men nu er vi jo ansat til at træffe resultater på, på baggrund af, af, af og input. Øh, og, øh, og vi må jo sige, at, at, at, at, at uanset øh, så, så, så, så er der bare nogle gange, hvor resultater er vigtigere end andre gange. Og det her, det var et af de tilfælde, hvor ja. resultater var vigtigt. Også på grund af modstanderen, kan man sige. Hvad hedder det i forhold til det Europa, der venter jer? Ja. Den kurs, der Champions League, havde det ændret på det, du skulle lave i slutningen af transfervinduet? Nej, nej, egentlig ikke. Øh, egentlig ikke. Selvfølgelig. Så, så gør det, at, at økonomien er væsentligt anderledes. Mm. Det gør måske også, at, at lommerne bliver lidt dybere. Altså, øh, altså et, sådan er det jo, øh, men, men, øh, men igen, ikke sådan, at, det, øh, at vi skal ud og, og, og handle for hylde et, umiddelbart efter, at det vil være sket. Øh, nej, altså, grundlæggende har vi vores planer om, hvordan vi skal, vi skal, vi skal vokse som, som klub. Altså, vi, er jo, vi, vi er jo kommet fra en situation og har bagt os ind i en anden situation nu, hvor vi, vi rent faktisk øh, hænger, hænger nogenlunde sammen øh, som butik og kan betale vores regninger og ikke skal ud og hente penge rundt omkring og, og det er jo også det, vi skal kigge ind i, det er, hvordan, hvordan, altså, hvor kortsigtet skal vi kigge, mm. hvor, hvor meget skal vi give os selv, hvor stor en risiko vil vi tage, og, og hvis vi tager den med, skal så betale regningen. Så det er jo hele det der spil der, nu har vi jo så kommet fra, fra, fra en situation, hvor, som knap så godt ud for et par år siden, til nu at være en situation, hvor vi jo så selv er, er, er i kontrol, og det er da en god følelse. Det kan jeg næsten fornemme på podcasten. Og jeg ved jo også godt, at du har jo hele tiden sagt, hvad din strategi er. Og det er jo i virkeligheden også den, vi ser udført i både det her transfervindue og transfervinduet for inde. Men det er jo det, jeg gerne vil spørge dig til, for der er flere, der har skrevet ind sådan, inden for samme genre og spørgsmål. Hvor længe. Nej, lad os starte med først. første her. CV har længe talt om, de bedste handler sker. Sidste vinduet. fejlede hans egen taktik dengang, spørger Anders Flymer Dindler. Og så er der en Jimmy Tegger, han kan lige så godt komme med på den her. Hvor længe har vores nye Nordmand og Kroat været i søgelyset for umiddelbart virker det ikke som nogen spillere, man behøver at vente til sidste dag i transfervinduet med at købe eller lege. lege. Altså, var der ikke de spillere fra den højere hylde, og nu er det ikke hylde 1, der med på, øh, som du har regnet med? Eller, øh... Nej, men, øh, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo rigtigt nok, at, at, at, at i den store betragtning, øh, men så, så sker øh, de store handler jo, øh, og de gode handler øh, sidst, fordi øh, sådan er det, det, kan vi jo se. Men man kan jo også godt vente om og sige, jamen, men hvorfor hentede de så ikke lige den, der blev transferfri, eller, eller Jamen, Ja, det gik måske ikke lige øh, den vej. Men det er jo stadigvæk et vindue, hvor man kan sige, at, at de store handler, øh, jeg kan da huske en, en, en dramme, for eksempel, ikke? Altså, det skal da også relativt sent. Det kunne også have været sket meget tidligere. Mm. Men der er jo altid nogle mekanismer, der skal gå i gang, før at vinduet rigtig ruller. Øh, og, og, og det kom sløvt i gang, men det endte i, med fuldt tryk på. Mm. Øh, og så handler det jo også, altså selvfølgelig har vi øh, hele tiden, ligesom, øh, og det har jeg sagde også, det er et langt vindue, vi kommer til at bruge tiden øh, på os og, og, og, og, og forhåbentlig træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Men for os, så, så kan det vare hele vejen, fordi der åbner sig muligheder undervejs. Og det kan da godt være, at lige præcis øh, i det her vindue, der gik det ikke lige præcis sådan, at, at de der helt åbenlyse muligheder åbnede sig til sidst. Men sådan er det jo nogle gange. Altså, det er jo, det er jo, det er jo muligt. Vi er jo ikke, vi er jo ikke Altså det er jo, det er jo noget med at, at, at kigge ind i et marked og altså, Tro på, at der sker en udvikling, som gør, at, at, at, at man så kommer til at. Og kan man sige at, på baggrund af det, og lande de rigtige ting. Så, øh, og i sidste ende, jamen, der er jo ikke noget af det, vi har gjort, som vi ikke har været godt forberedt på. Det siger sig selv. Altså, øh, men, men, øh, men ja, der kunne godt. Der kunne, der, kunne godt has, der kunne godt have åbnet sig andre muligheder, end det, der egentlig gjorde. Apropos nu slår en tanke mig, hvis nu, Maxø, hvis der ligger en sms til dig fra Rusland eller fra Tyrkiet, når du går ud fra det her program, så mangler du en stopper. Hvem, med Mathias Sanka Jørgensen? Kunne du se ham i Brøndby? på liste spørgsmål Sanga først. Altså jeg tror vi stadig der har været et spil der mellem Brøndby og Sanger, som ikke er jeg kan sige lukrativt eller eller en form for Men eller du er jo i luften smand, vil du kunne ikke, se board for det. Jeg tror ikke det er noget, vi vil dykke ned i det. Ikke som det første, det tror jeg ikke. Kan du se den for dig? Uh, ikke umiddelbart, ja. men uh, der er jo sket større uh, ting i fodboldverdenen <laughs> end, end, end sådan. Altså, In, en gang imellem eksploderer uh, jo et eller andet. Altså, der, er der så salt, uh, Jeg ved, at han har en angriber, der hedder Pavlovic, og efter mm -hmm. København har han en angriber, der hedder Vilcek, så jeg mener, uh, sådan nogle ting er jo sket. <laughs> uh, jeg vil egentlig godt vende tilbage til det med transfervinduet, fordi når folk spørger tit, uh, hvorfor gør I det ikke noget før? Man skal også tænke på, i de år, hvor der er slutrunder, og nu har der været Europamesterskaber i år, der er det jo ofte sådan, at mange af de store handlere i, øh, internationalt, de afventer lidt slutrunderne. Fordi der er der spillere, der profilerer sig eller bliver profileret, og lige pludselig kommer der gang i nogle handler, som igen smitter af øh, længere nede i fødekæden. Så, så øh, i og med, at der er en, en slutrunde, hvor der er så meget stor attention på, og specielt i år, hvor danske landshold har været med, øh, øh, så, så, så trækker øh, beslutningerne en lille smule ud. Det er den ene ting at sige. Den anden ting er, at nu har jeg set, at apropos landshold, at vores udmærkede landstræner, Kasper Julemand har været ude og brokser over, at transfervinduet skulle stoppe øh, allerede i, i, i marts måned, eller øh, hvornår var det første Det skulle juli, i hvert fald ikke være helt første juli. Det skulle i hvert fald ikke være, når landsholdet spiller. Og der må man jo sige, okay Kasper Julemand, du er så ikke klubtræner mere, kan jeg forstå, fordi jeg vil sige, om Carsten V nok er enig med mig i, Ja, der er der altså en årsag til, at det slutter her omkring 1. september, fordi du har altså kvalifikationskampe, og det vil være et kæmpe tab for dansk ja, fodbold. til Europa, mener du? Altså for klubberne, ja. ja et kæmpe tab for dansk fodbold, hvis transfervinduet stoppede før kvalifikationskampene og alt det der til Europa. Øh, øh, selv i de store ligaer har der været tanker om, at man vil gerne være klar, når de store ligaer starter i starten af september, der har man også opdaget, at man er nødt til at have den her periode med, for det er der handlerne sker. Og det er noget med, den. Er noget med kvalifikationskamper i Europa og Champions League og alt forberedelse og alt muligt andet. Så der tror jeg, at landstræneren... Den tror jeg, han skal pakke tilbage i lommen, den der, den kommer han ikke igennem med. Så er det mere Superlegand, der starter for tidligt i forhold til transfervinduets deadline, eller, eller er det transfervinduets ja, der eller er det i hvert fald, fungerer. man kan jo ikke sige, at timingen er perfekt. Det er den jo ikke, fordi vi, vi lever jo selvfølgelig også i en in, in stor usikkerhed øh, samtidig, men, men jeg vil vi også tilbage til at sige, at det skaber rigtig, rigtig stor værdi for dansk fodbold, at man, at man også sent i et vindue kan afhænde spillere til, til store summer. Altså det, det, det betyder mere og mere. Så vi er jo ikke, vi er ikke dem, der ligesom kan sætte dagsordenen på, på, på det, men, men, men, men, men ja, alting kan jo ikke være perfekt, men, men, men vi må leve med, at det er sådan, det er lige nu at, at vi, vi spiller i et par måneder, hvor, hvor vinduet er åbent. Altså, øh, sådan er det. Og, Jeg fornemmer, at jeres træner og også din træner godt vil være det for uden. Ja, men, men igen, øh, der vil også være tilfælde, hvor man egentlig er meget godt tilfreds med, at vinduet er åbent, og man får landet en spiller til sidst måske ikke. Eller, eller, eller det får hvad den en skade, man skal ud af. Ja, lige præcis. Så, så, men men sådan i den store, med hele betragtningen, og ikke bare lige på baggrund af ens egen situation. Så, så, så skaber øh, transfermarkedet rigtig meget værdi for dansk fodbold. Øh, og, øh, og, og det skal vi selvfølgelig holde fast i og udnytte. På værdi, så vil jeg egentlig gerne øh, til øh, noget, som øh, vi også havde sidst, du var her på besøg, øh, som hedder Supersalget. Mm. Og øh, det fortalte du også jo om sidst, men hvis vi nu tager det her transfervindue som præmissen, så, øh, så? går jeg jo ud fra, at Supersalget hedder Lindstrøm. Ja, det kan jeg. Vil du sætte nogle ord på det? Vi har så også det. det var jo tidligt, så kan man sige, ikke? Øh, jamen, jamen øh, jeg var jo inde på det før, at, at, øhm, at det her med, at der, sk der skabes værdi øh, i tidligere og tidligere alder, og, og, og det er den kategori af spillere, som er attraktiv øh, i markedet. Og Joppe, han havde en sæson, øh, hvor han øh, fik vist os øh, fra, fra sommeren af 2019, at han kunne spille fodbold, og han fik lige åbnet sin målkonto og scoret lidt i Europa. Og så havde han en lang periode udenfor, øh, hvor han lige, hvad kan man sige, trak lidt luft ind, mm. og så kom han tilbage og i sæsonen sidste år. Jeg tror, han sad på bænken, øh, da vi startede hjemme mod Nordsjælland. Men derefter så, så han ikke så tilbage overhovedet og lavede 10 kasser og ti oplæg, når den dur, ikke? Mm. Øh, og, og var bare en nydelse til at se på. Altså, Udover at han er en dygtig fodboldspiller, så er han bare ukompliceret og et, et stort smil altid. Øhm, og, og derfor selvfølgelig øh, nemt, hvad kan man sige, at blive attraktiv over for, for, for de store markeder. Så, øh, og, og Brøndby øh, kommer jo for, for en længere periode, hvor man ikke har lavet øh, hvad kan man sige, større markante salg. Selvfølgelig har der været salg undervejs, men, men, men det er jo, trods alt, det blev til det andet største salg, tror jeg, i klubbens historie. Og, og det, er, øh, det største i en 15-15 ja, år. Ja, i eller noget tid. Skide, ikke? Ja. Så det er jo selvfølgelig øh, en, en stor sag for Brøndby, fordi man skal ligesom tilbage på, på en platform, hvor man kan levere spillere til 5 klubber Altså, og, og, og, så på den led så passede det hele. Øh, gør det det nemmere at lave det næste salg for dig Ja, det gør det helt sikkert. Hvordan det? Jamen det er jo fordi, at, at, at den platform, man sælger fra, den bliver jo skabt af spillersalg. Mm. Så, øh, så når, når, når der næste gang kommer en, en, en, en større udenlandsklub og, og kigger ind i butikken, så ved de jo godt nogenlunde, jamen, hvor er det, prisniveauet starter hen for gode spillere i Brøndby. Så det er jo noget med, den platform, man bygger op. Øh, og der har FC København været dygtig i, i lang tid, længere tid. Og, og det vil sige, at når, når der kommer kunder ind ad døren, jamen, så, så ved de godt, hvor, hvor ligger prisniveauet. Mm. Så bliver man ikke diskuterer så meget, hvor, hvor det starter hen, øh, Og det samme i Nordsjælland og det samme i, i Midtjylland. Så, øh, så det skal vi jo selvfølgelig øh, øh, ud at tage vores del af. Og, og, og det var da et, et, et første skridt, der vil noget. Så øh, øh, tillykke til, til jobbe, øh, men også tillykke til Brøndby. Nu siger du selv, når, når der kommer klubber ind næste gang, og vi kigger på vores øh, varer. Øh, jeg har jo på forhånd, og, og det ved jeg ikke, øh, om du har fået kigget på. Men jeg har sagt, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad dine sådan, top tre øh, salgsobjekter i truppen, som den ser ud nu. Er. Det kunne jeg godt fortælle, når jeg, er, men det vælger jeg ikke. <laughs> no. Fordi at det er truppen skaber værdi. Truppen vinder fodboldkampe. Øh, og ja, så kan vi hver og sær, kigge på øh, enkelte og sige, ham tror vi på, ham tror vi på, men så ender det sgu på en anden måde lige pludselig. Mm -hmm. Så jeg synes ikke, at mine spillere skal sidde og se det her program, men det gør det sgu ikke alligevel. Ah, og så sige, hvem der ikke bliver peget på. Så så, øh, så, øh, så lad mig ja, spørge dig. Ja, men I kan jo få lov at pege, ja. og så kan jeg jo så kan sige, du at vi synes, eller det er en gode, hovedet. Deler, <laughs> Hvis du skulle tage pege på de tre største, største, ja, største ja, men så nu er det jo er cv jo nu har CV jo selv været inde på altså det er jo unge, attraktive spillere, som er det, der er hot i markedet. Men selvfølgelig er der også klubber, der kan bruge øh, proven players. Um, og derfor tror jeg, det kommer til, at Brøndby får jo et udstillingsvindue nu ved at spille Europa League øh, på, i, til nogle meget attraktive kampe. Og det er jo klart, det er jo også det, der har været fordelen for eksempelvis FC København, at man har spillet kontinuerligt i Europa. Man har haft spillere, der har kunnet føre sig frem øh, i europæiske kampe, eller øh, for den tages skyld også øh, for Brøndvist vedkommende, spillere, der spiller landskampe for deres respektive lande. Det er de internationale kampe, du øger din markedsværdi i. Og der skal du vise Det samme gælder så også, de spillere, vi sælger, de skal også kunne øh, klare sig der, hvor de kommer hen. Og, og det vil sige, jo bedre en, en jobbe spiller i Tyskland, mm. Det er også noget, der går tilbage øh, til Brøndby som en kvalitetsmarkat. Vi har solgt en spiller, han har været dyr, men han har været pengene værd. Derfor er der andre, der gerne vil gå ind i den butik. Mm. Så med den forbehold nej, vil jeg bare nej. sige, at det er jo klart, at øh, Brøndby har vi talt om Max Han er jo for salg stadigvæk en spiller, som kan være attraktiv øh, for, for mange klubber i mange ligaer. Øh, og jeg mener øvrigt også det nye købet for lønby øh, på relativt kort tid. Nu ser vi, at hvis han klarer sig godt i de her europæiske kampe, så kan han meget hurtigt komme på radaren. Og så er det jo klart, at har man Ure og Hedelund, som er, altid kan på hver deres måde er, er spillere med nogle kvaliteter, som man sagtens kan finde klubber, der vil være interesseret i. Og det er sådan umiddelbart, vil jeg jo sige. Sådan lige kigget rundt, så er det måske dem, som... Jeg tror jeg havde valgt Sovlede tre du andre. du Slimane. Slimane Jeg havde nok, jeg havde nok valgt ja. nogle andre, men ja. det er jo det, jeg mener med. Lad os nu lade være med, at, fordi det, det kan man have mening om, og jeg er enig med Niels Christian i, at, at, at, at ja, det kunne sagtens være tilfældet, at de her. At de kunne ryge videre. Men, men jeg vil nok pege på tre andre, hvis det, men, men det, det, det er. Det papir den, får vi under bordet af. Ja. <laughs> oh, man det, jeg vil gerne sælge nogle af de unge også. <laughs> der er flere penge at der. Men nu nævnte du Lyngby-købet. Apropos Lyngby, så sender I jo Retan Korlu Øh, tilbage til Lyngby, efter ja. ellers at har lavet det, der lignede sådan en I henter ind i god tid, der skal ind øh, ja. lidt ligesom Kappis. Øh, hvorfor blev det match ikke godt? Altså ja, hvis jeg skal lave det... en svipser, er det så en svipser for dig? Nej, er det, det, ikke det, det synes jeg faktisk ikke, det er. Hå. Fordi igen, forpligtet til at afprøve vores egne spillere først. Øh, og og Rasen han har jo haft et, et, et forløb, hvor han... Øh, var et, et, et, jo, der lånede talent i Brøndby, hvor han også startede med at få nogle kampe, så var, røg han lidt udenfor. Så tog han et, et, et, et valg om at, at tage til Italien. Og, øhm, og det var selvfølgelig noget af en omvej, men det kan da godt være, at, at, at, at det var med til at modne rasen, som, som, som spiller, at han øh, kom ned og spillede et øh, Primavera i Italiens fodbold og ikke så meget øh, tæt på, på at spille førstehåndsminutter, men trods alt alligevel en oplevelse og en, og en, og en uddannelse at komme væk fra mors øh, kødgrøder. Mm. Øh, hjem øh, til Lømby øh, og udmærke sig i Næsbæstræk, øh, hvor vi så kunne se, jamen, øh, at, at, at, øh, at det synes vi var en mulighed. Så i sommeren 19, der så før jeg kom, der blev der så øh, lavet en... en, en der købte vi uh, resen fri af, af, af Roma. Det var sådan, det var, ikke? Jo, og så lad ham være ja, på ja, Jeg vil ikke udsende at han siger, det italiensk klub, du Men, men, men, men købte fri derfra, legede ud til Brøndby eller til Lyngby igen. Øh, hvor han så øh, øh, klarer sig rigtig godt i Superliganen. Øh, og så henter vi ham hjem for at lege og siger, nu, nu, har du, nu, nu er du uddannet til at skulle præstere fra Brøndby. Og så må vi jo sige, at det år, han så har nået at være i, i Brømmedsruppen. Der er det jo ikke helt forløbet, som, som vi kunne håbe på, fordi vi håber selvfølgelig på, at, at, at det vi forsøger, så altså, det udmyndter sig i, at man går hele vejen. Men vi må konstatere nu, øh, at det gjorde det ikke. Og lidt på samme måde, i starten af vinduet, jamen der blev lidt åbnet for positionen ved, at, øh, at, øh, at en sted, jamen så kunne det give anledning til, at, at, at raceren, han skulle have en større rolle. Og så er der jo en, en, en sommer. Øh, ikke at det skal være det alene, mm. men uh, hvor, hvor tingene igen bliver, bliver vurderet osv. Og, og, og så endte det jo så med, at vi øh, hentede spiller ind, øh, som konkurrerede på positionen. Øh, øh, og, øh, og så i sidste ende, jamen, så blev køen måske lidt lang for, for raceren, og, og så forstår jeg ham godt. Altså, det, det gør Men er du ærgerlig over, at det ikke lykkes at forløse ja, ham i Brøndelsen? Jamen, det i er jo er ærgerlig over hver eneste gang, der mm. en spiller, er spiller ikke, der bliver forløst. Men sådan er det bare. Og jeg håber bare det bedste for, for raceren. Jeg håber på, at han finder tilbage i det, vi, vi så, da han var bedste i Lyngby, fordi det har, han, det, det har han da fortjent. Han er jo en super god fodboldspiller, så lad os håbe, at det går godt. Har du så ikke været nogen svipser i det her vindue? Jamen, skal man kalde det en svipser nej, nej, Nej, nej, det behøver du ikke kalde det, andre. men har du en svipser i det her vindue? Det ved jeg det er med sig. det vil vise sig. <laughs> ja, jeg det synes, er det måske er måske lidt siddeligt at på. Det er selvfølgelig rigtigt. Det jeg, jeg begynder at tro, at de spillere, han ikke ville nævne, han gerne ville sælge. Det var Michael Lohm og Jens Martin. Det er så meget gæmpe, kan jeg <laughs> forstå. Ja, eller uger, fordi det, du har siddet med en uh, superliga ja. øh, sådan blandt de kort, ja. du havde på hånden, og ikke solgt ham. Har der ja. ikke været øh, nok interesse for uger, eller har det været vigtigt for dig at holde Nej, men Der er begge dele, synes jeg. fordi Selvfølgelig er der interesse øh, for en spiller, som øh, var ligaens bedste sidste år, og, og, og, og i hvert fald uh, kåret til det, og så ligaens topscorer. Afgørende vigtigt for os selvfølgelig, og øver det også i en alder, hvor han performer øh, nærmest på bestilling. Øh, så det er jo enormt vigtigt igen med de her øh, den kategori af spillere, hvor du bare kan sætte dem ind på banen i, mm. og så, så ved du nogenlunde, at du får den anden vej. Øh, så enormt vigtigt for, for Brøndby selvfølgelig. Men, men han udløber næste vinter, ikke også? Jo. Det Så det er jo også det ved at være tid i forhold at Ja, ja, ja, ja. Trækling, det ja, ja, ja, ja men, men det vil vi jo meget gerne gøre noget ved, men det er jo ikke sikkert, at han vil. Altså, det er jo, det er jo sådan, det er, det mm. spil der. Øh, men nu får vi se, øh, hvad der sker i den kommende tid. Men, øh, men sagen er den, at, at Ua er hos os. Men, øh, men, men jo, selvfølgelig har der været klubber, som har været interesserede, men, men ikke i nærheden af, hvad kan man sige, at, at kunne veksle til en værdi, som, som vi kan kasserer har for Brøndby. Nu kan jeg ikke få at vide, hvad han koster, vel? Nej, fordi det er jo et spørgsmål, hvem der spørger. Hvad koster Michael Ure? Jamen, CV er 100% ret. Altså, hvis der kommer en Premier League-klub i England, der vil købe Michael Ure, så er prisen en anden, end hvis der kommer øh, øh, øh, nak bredder fra Holland, <laughs> for nu at tage øh, øh, to markeder og, og, og få vidt forskellige hylder. Så der er stor forskel, og jeg er ikke sikker på, at CV vil sælge til Nakbreda, men jeg vil nok gerne sælge til Premier League, tror jeg. Ja, men det er jo, nu er den tegnet godt op i hvert fald. <laughs> Lad os afslutte med, med det, vi kalder røverkøbet, hvis du skal vælge et, og jeg kunne godt tro, det var Radosevic, men må du trods alt ikke købe det, og kun forlænge med. Har du et røverkøb, du kan udpege, eller er det også for tidligt at konkludere på det? Er der noget, hvor du tænker, det, altså, det var en god handel? Nej, nej, det var på en eller anden måde. Nej, men det, måde, igen, så må vi jo spille lidt mere på legen nu. Ja, men, men jeg synes jo, at Cabis Hobro, fordi vi bliver jo klandret, at vi henter spillere i HIK og Hobro og sådan noget. Ja, men hvad gør det? Mm. Altså, der kan jo sagtens være gode fodboldspillere der, så må vi jo bare vente på, at det så også kan man sige, at det så kommer til at blomstre. Og der synes jeg bare, at jeg kan se, at i Cabis, der har vi fået en rigtig dygtig spiller øh, til gruppen. Mm. Øhm, og... Det glæder jeg mig meget over. Øh, ikke fordi, at, at prisen den, den var måske fair nok. Øh, jeg tror også, at, at Håbro var glad for det. Men, øh, men stadigvæk så, så kan vi se, at det er en spiller, som også kan fungere godt i Brøndby, og, og som har en, en rigtig god udvikling endnu, og jeg tror på, at han kan nå langt. Så, så lige nu der, der synes jeg, at det ser ud som om, at det kan blive godt. Har vi, for store, afslutningsvis, har vi for store forventninger til, hvad det er for nogle hylder, I som danske mestre skal hente varer ned fra? Fordi nu siger du også, at vi bliver klantet for at hente spillere hister her. Jeg kan høre på dig, du har hørt den hister altså rundt nej, omkring. Men, du stod øh, på den hos os journalister i hvert fald. Nej, men altså, vi, vi, igen tilbage til at sige, at vi, vi, må, vi, vi skal udvikle os på ansvarlig vis, at, at, at vi er gået for at være en situation, hvor vi ikke kunne kigge så, kigge så langt frem øh, i forhold til at være finansieret, øh, til at vi nu øh, er, er, er gældfri, og vi øh, kan kigge øh, en del længere frem i forhold til at være finansieret, samtidig med, at vi udvikler vores investeringer. Altså, vi kommer til at øge vores budget i år øh, på spillersiden, og det går vi også det næste år. Men, øh, men det er klart, det er ikke kvantespring, vi laver, mm. men det er jo lidt mere øh, sikre, sikre skridt. Det er langt sejt, det er jo typisk CV, og det er meget fint. Men jeg vil, jeg vil jo spørge, der ligger jo nogle, der ligger også nogle upsides, altså ud over spillere, øh, køber salg, som er vigtige. Mm -hmm. Så kigger I nu ind i en, i en Europa League, og det er jo klart, at, øh, hvad er dine forhåbninger, eller forventninger eller realistiske betragtninger i forhold til. Fordi der er mange penge at tjene på, på hver kamp, man vinder, mm -hmm. og der er rigtig mange penge at tjene, hvis man kan komme videre ja. fra gruppespillet. Ja. Hvordan ser du muligheden? Jeg synes, det er fornuftigt. Altså, det er et attraktivt gruppe, vi skal spille. Altså, det er klart, at Lyon er, er, er et stærkt hold. og lidt, altså, Man skal da have en god dag, tror jeg, for at, at hente point. Det er der ingen tvivl om. Men jeg, jeg mener jo, det er da godt ved, at jeg ser dum ud til jul nu. Men Jeg mener jo, at, at, at med Rangers der, der skal vi kunne konkurrere. Og det samme med, med Sparta Prag, Der skal vi kunne konkurrere. Jeg siger ikke, at fordi kampene falder jo typisk ud med et mål til den ene side og den anden side, mm -hmm. og så er det jo så er et nederlag. Sådan er det jo. Mm -hmm. men, men vi kommer til at konkurrere øh, om at, at, at gå videre. Der er jo tre muligheder nu, mm -hmm. hvor nummer tre er jo også øh, ja. bryger videre i Conference League. Ligesom så, så ambitionen må jo være, at vi skal videre i europæisk fodbold. Og så må vi jo se, hvordan jeg ser ud til vinter, når, når der bliver gjort op. Men det må være ambitionen. Øh, ja. Det er en ambition, vi godt kan lide at høre. Tusind jo. tak, fordi ja. du kom til os, Carsten V. Jensen. Vi glæder os til at se, hvad det både det europæiske og det danske eventyr bringer. Tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+.